«Жадоба!» Алекс вивела останню літеру красиво і акуратно, а потім з сумнівом подивилася на брата Діаса. «Трой?» – запитала вона його. «Безперечно!» – відповів він, посміхаючись. Коли вона вперше зустріла цього чоловіка, то вважала його пихатим ханджею, чиє схвалення коштувало приблизно стільки ж, скільки паперовий пакети з сечею. Час не надто змінив її думку про пихатого хвалька, але його схвалення почало викликати у неї дивне почуття гордості за себе. Таке вона відчувала нечасто. Насправді важко було пригадати, коли це було востаннє. На свій подив вона виявила, що це їй цілком подобається. «Імператриця Трої», – сказала вона, проводячи кінчиком пальця по буквах. Одну вона розмазала, але її руки останнім часом постійно були в чорнелі. «Принаймні, я можу це написати». Буркнув яків. Він стояв, спершись пошрамованими кулаками на перила корми, похмуро вдивляючись у вітер, насупившись у бік узбережя, найбільше насупившись на будь-які інші кораблі. Ти все ще хвилюєшся? запитала Алекс, відкладаючи папір і прихиляючись біля нього. Тепер він насупився на неї. Це моя робота хвилюватися. Тобі пощастило. Твоя робота і твоє хобі це одне й те ж. Вона грайливо стукнула його кулаком по плечу, що, як їй здалося, не сподобалося жодному з них, оскільки її кісточки все ще воліли від удару в обличчя Бальтазара, що було ще одним чинком, яким вона дуже пишалася, якщо добре подумати. «Що це за країна?» – запитала вона, як і праворуч на туманний силует далекого узбережжя під залізно-срібним небом. «Це неаполітанське королівство!» – Алекс здригнулася. «Тепер ясно». Це, як і вкивнув на берегу лінію по лівий бік, на рівну і скелясту. Була троє, поки троянці не відступили. Потім Болгарія, поки болгари не були витиснені назад. Потім частина Венеції, поки венеціанці не втратили інтерес. Потім князівство Сербія, поки не прийшла довга війська. А зараз? Роздроблені шматки землі без закону і лідера, виснажені війною, спустошені чумою, переповнені бандитами. Ну, а хто не зазнав нападу одного-двох бандитів? Алекс повернулася, щоб спертися ліктями на поручні і дозволити солоному вітарцюку йовдити її волосся. Морські птахи безтурботно кружляли в повітрі, а сухопутні проблеми залишалися десь далеко-далеко. У морі все краще. Ми вже чотири дні на воді і без жодних проблем. Як і впромружу очі. Саме тоді, коли немає жодних ознак біди, найбільше потрібно пильнувати за нею. Але це не так, ж? Це одна з тих приказок, які звучать гарно, але якщо подумати, нічого не означають. Яків насупився. Що ж йому ще робити? О, ну ж бо. Алекс подумала, чи не поплескати його ще раз по плечу, але вирішила не робити цього. Я не бачила, щоб когось вбивали вже кілька тижнів. У мене таке відчуття, що ми можемо дістатися до троє. Їй чомусь не хотілося вимовляти це в голос, тому вона нахилилася ближче, щоб пробурмотіти тікути комрота. «Попри те, що я просто пишу це, я також починаю думати, що я могла би насправді бути імператрицею. Барон Рікард, звісно, почув її. Барон Рікард чув усе. «Будь-хто може стати імператрицію, маючи правильних батьків і корону». Він самовпевнено всміхнувся до руків'я свого ціпка. «Питання лише в тому, чи добре ти це вмієш?» Останні кілька днів імпір здавався молодшим, ніж будь-коли. Здавалося, він носив палицю лише для того, щоб самовпевнено всміхатися». «Ну, я вмію читати і писати». Алекс відштовхнулася від поручнів і попрямувала до грот щогли, виставивши шию так, як навчив її вампір, ніби була продавцем шиї і її власна була ідеальним зразком, який вона виставляла на показ. «Я вмію ходити. Я знаю, як ховати кінжал. Я знаю історію стародавніх Карфагену, Венеції та Трої. Я вже знаю, як розпізнати брехуна. Що ще потрібно знати імператриці Сходу?» «Основне ти назвала?» – пробурмотіла Віга. Вона сиділа на палубі, заклавши руки за спину, татуйовані засмаглі плечі, згорбилася навколо татуйованих засмаглих вух, а її очі були прикуті до пари матросів, зайнятих такелажем вгорі. «Подивіться, як вони лізуть. цікаво, чи зможуть вони так само спритно видертись на мене?» «Це екіпаж», – буркнув барон Рікард, – «а не меню». «Хто, блядь, говорив?» – буркнула Віга. У половини з цих хлопців вже є дірки від ікол. Не розумію, як ти примушуєш людей погоджуватися на те, щоб їх жували. Я слухаю, розумію, співчуваю. Коротше кажучи, я поводжуся з простою грацією і хорошими манерами, і тому люди тягнуться до мене, а не відштовхуються, як від тебе. О, ти був би здивований. Можливо, нажаханий. Мене дивує, як багато чоловіків охоче лягають у ліжко з перевертним. «Ну, більшість чоловіків готові лягти в ліжко з ким завгодно, і я зазвичай не починаю з історії про переварднів». «А з чого ти починаєш?» – запитала Алекс. Біга ковзнула однією ногою по палубі, аж поки її ноги не виявилися широко розставленими, демонструючи злегка запрямовану промежену штанів. «З цього!» – сказала вона. «Свята Беатрікс!» – пробормотів брат Діас, хоча Алекс помітила, що він підняв погляд від свого листа, щоб подивитися, і не відвів його. Якщо є якась таємниця, замислилася Віга, яка чи то забула, що її ноги досі широко розставлені, чи то її було байдуже. То вона в тому, що ніколи не треба соромитися ставити запитання, боятися відповіді, лити сльози через відмову і хапатися обома руками за будь-який проблиск тепла, який можна вихопити з байдужої темряви буття. Алекс повільно кивнула. Оце і все, а? Бальтазар лежав у темряві, прислухаючись до скрипу корабельних дощок, і відчував, що йому дуже погано. Він не міг сказати, чи то його постійна нудота виникла через спробу розірвати зв'язку, чи через огиду до своєї невдачі, чи через звичайну морську хворобу. Як це взагалі можна було визначити? І яке це мало б значення? Він ненавидів човни, терпіти не міг зв'язку, відчував огиду до хитрих кардиналів, юних пап, похмурих лицарів, зверхніх вампірів і перевертнів розпусників. Він ненавидів кулаки принцес, він зневажав усе. Він почув, як скрипнули двері, і з великим небажанням повернувся, щоб глянути. У дверях стояла Батиста, яка дивилася на нього так, як можна було б дивитися на забитий туалет. Щоб до нього Бальтазара вам Драксі, людини, яка час від часу називала себе Жахом Дам'єтте, ставилися з таким презирством. Його життя перетворилося на одне нескінченне болісне падіння. «А, – сказав він, – це ти? – вона підняла брови. Завжди приємно отримати теплий прийом». Наважуся припустити, що і люди, яких я хотів би бачити, ще менше». Він знову повернувся обличчям до стіни, обійнявши подушку. «Але жодне ім'я не спадає на думку одразу». Проте він утримався від того, щоб сказати і піти. Він опинився в пастці між бажанням зануритися на самоті в липкий відчай і бажанням гірко поскаржитися на це. «Гадаю, ти тут, щоб позловтішатися з моїх нещасть?» «Щоб змінити тобі пов'язку». Він почув, як вона зайшла в каюту, клацання зачинених дверей. Але можливо, я зможу витиснути трохи легко із поки я тут. То роби, що хочеш, за обома пунктами. Він простяг забунтовану ліву руку за спину. Ліжко заскрипіло, коли вона сіла. Він відчув, як вона витягнула шпильку з його пов'язки і здригнувся, коли вона почала її розгортати, О. пробурмотів не дуже переконливо. Це те, до чого я дійшов, до медичної допомоги від колишньої піратки. Я також деякий час була помічницею м'ясника, якщо це тебе втішить. Смію припустити, що вони всі потішаються з мене. Він подивився на обшиту дошками мистелю. Там, на горі, на палубі. Можливо, ти здивуєшся, дізнавшись, що не все крутиться навколо тебе. Це навіть не вартує обговорення. Ніби моя жалюгідна невдача в розриві зв'язки була недостатнім приниженням. Ти мене вразив. Він не міг не озирнутися через плече. Справді? Не думаю, що у нас коли-небудь був чаклон, який примудрився спершу серйозно обпектися, а потім отримати вніс від 17-річної дівчини. У нього навіть не вистачило сил вказати на те, що він був магом. Чи міг би він справді претендувати на це звання після таких невдач? Він знову повернувся обличчям до стіни. Він дозволив, щоб з ним поводилося так, ніби він справді був шматком м'яса. Звичайно, він ніколи б не зізнався, але було щось заспокійливе в тому, що він підкорявся в цій діловитій труботі. У тому, що про нього піклуються. Могло бути і гірше, сказала Батиста через деякий час. У нас був один чаклон, як там його звали, вже стільки їх було. Загалом він відрізав собі руку, щоб звільнитися від неї, ну, лід був його фішкою. Кріомандія. Тож він заморозив руку, а потім розбив її цеглою. Бальтазар, мабуть, мав би жахнутися, але це радше злилося з високим фоновим рівнем жаху, який він переживав останнім часом. Після короткої паузи його цікавість перемогла. «Це спрацювало?» – запитав він, повернувшись, щоб подивитися на Батисту. «Ні, ви, чекло, не настільки звикли підкоряти світ своєї волі, що ніколи не бачите цінності в тому, щоб просто дозволити речам відбуватися, піддатися чомусь більшому, ніж ви самі. Ось так». Він підняв руку до світла і поворушив пальцями. «Дякую», – сказав він. «Пардон?» – вона просунула палець за вухо і не його до нього. Не розчула крізь горки твого саможалю. Це пристойна пов'язка. Навіть кваліфікована. Час, проведений з м'ясником, був витрачений з користю. Висока похвала. Мені ніколи не було легко визнавати таланти інших. Всупереч обставинам, що склалися, Бельтазар зловив себе на тому, що ледь помітно всміхається. У мене немає практики. Не можна було заперечити, що Батиста мала значні вади характеру. Але хто у цьому плані бездоганний? Він був змушений визнати, що навіть він може приховувати кілька незначних недоліків. І без вузду було б заперечувати, що в ній було щось привабливе. Ця агресивна впевненість, цей кураж, шрам на її губах, що спершу здавався йому таким неприємним після роздумів, здавалося додавав рішучості, небезпеки, захопливої аури, того, що можна було б назвати лише досвідом. Деякі люди вражають миттєво. Інше оцінюється лише з часом і тривалим спостереженням, можливо, як витриманий сир. І, зрештою, часто саме набуті смаки приносять найбільше задоволення. «Що?» – пробурмотіла вона, підозріла, звузивши очі. «Він відкрив рота, щоб відповісти?» Саме тоді з вобуховим тріском деревини і хмарою пакучих скалок у стелю врізався наконечник з писа завбільшки з лопату. Це був військовий корабель. Навіть такий необізнаний у війні та кораблях, як брат Діас, не мав би жодних сумнівів. Велика галера у троянському стилі, довга, смертоносна і швидка, як спис, з багатою позолотою, що виблискувала на її рейках і брусах, з двома ярусами весел, що швидко занурювалися в воду. На кожному з трьох великих трикутних вітрил виблискував золотою ниткою стилізований маяк, а масивний бронзовий таран, вирізблений у вигляді голови яструба – Розсікав хвилі на носі, здіймаючи хмари блискучих бризок. Це могло б бути чудовим видовищем, якби таран не був націлений прямо на них. «Свята Бетрікс!» – видихнув брат Діас, дивлячись на снаряд з балісти, який описав граційну дугу над кількома сотнями кроків води між двома кораблями, щоб вп'ястися в палубу всього в декількох дюмов від того місця, де він сидів, пишучи свого останнього невідправленого листа до матері. «Не хвилюйся!» Сказала Віга, поплескавши його по плечу так, що він похитнувся. Це був лише попереджувальний постріл. А якби він влучив у мене? Тоді, я думаю, це був би звичайний постріл. Ми не можемо їх обігнати! Вирищав капітан корабля. Ми не військовий корабель! Ми повинні здатися! Здаватися не можна! Буркнув Яків. Зв'язка папи! Сказав барон Рікард, вибачливо демонструючи смугу на зап'ясті. Ой! «І я дав обідниці!» «О, Боже!» – промовила Алекс, стискаючи голову руками, між її блідих пальців стирчали пасма волосся. В одну мить вона перейшла від приємного задоволення через свої успіхи у письмі до щиросердечного жаху. «Я пропоную вам забрати своїх людей і покинути корабель!» Барон Рікард підбадьорливо поплескав капітана по плечу. «Я підозрюю, що далі буде гірше!» «Покинути корабель!» – капітан махнув рукою в бік моря з усіх боків. І поблизьки куди? Мені завжди подобався Південь Франції в цю пору року. У вас щось Рікард витягнув носовичок і промокнув капітанову шию, де з одного з двох проколів просочилася червона смужка. Ось тут. Набагато краще. Що відбувається? Бальдозар дряпався сходами з, з палуби на корму, Батиста за ним, обурено вказуючи пальцем на гігантський снаряд з балісти, увігнений в дошки. Ця штука мало не вбила мене. Шкода, зауважив Барон. Залишається сподіватися, що наступний постріл буде більш влучним. Бальтазар показав повз снаряд на височенну галеру за ним. «Хто вони в біза «Ще не представилися офіційно. Вони ховалися в затоці», – сказав Яків. «Чекала на нас», – гаркнула Батиста. «Ну, ні в кого іншого вони не стріляють. Думаєш, Фріго нас зрадив?» «Я була б ушакована, якби він цього не зробив. Ти ж казала, що знаєш людей у Венеції», – скиглив брат Діас. Я ніколи не казала, що їм можна довіряти. Галера все ще насувалася на них. Зважаючи на її величезну масу, вона безсумнівно продовжувала б нестися на них, навіть якби її екіпаж повністю перестав грибти. Якщо вже не допішло, то вони грибли з усіх сил. «Ми в пастці!» – закричав Алекс. «Прямо як у заїжджену дворі!» «Ні-ні!» – сказала Віга. «Двір був на землі. Ти могла втекти звідти. Він не потонув би!» Алекс витричився на неї. «То це ще гірше? О, це набагато гірше!» Віга всміхнулася, коли корабель вдарився об хвилю, і їх усіх обдало бризками. Яків знайшов щит, туго затягнув його ремені на передпліччі. «Нам доведеться прориватися з боєм!» «Милосердна свята, Беатрікс!» – шепотів брат Діас. «Милосердна свята, Беатрікс! Милосердна свята, Беатрікс!» Наче ключ до їхнього визволення полягав у тому, щоб зробити правильний наголос у цій фразі. «Несіть солому!» – зиривив Яков капітану. «Намочіть її і розпаліть вогонь на палубі!» «Вогонь?» – пробурмотіла Алекс. «На кораблі? Нам потрібен дим!» – сказала Батиста. «Нам потрібен хаос!» – сказав Яків, дивлячись на галеру, що швидко наближалася. «Коли програєш в кількості і швидкості, хаос – це найкращий шанс!» Ще один великий снаряд просвистів за сорок кроків, але брат Діас все одно інстинктивно пригнувся. Можливо, це був другий попереджувальний постріл. Він замислився, чи міг відчути себе більш попередженим, ніж він вже відчував. «Поворот!» – кричав капітан. «Поворот!» Він навалився сією своєю вагою на румпель поруч із рульовим, і корабель нахилився, зміщуючись до берега. Брат Діас мусив схопитися за щоголи, щоб не впасти, дивлячись, як одне з його пер по нахиленій палубі. Він чув, як маленький барабан на галері вибивав ритм, коли судно насувалося на них. Він бачив, як плавно занурюються весла, як виблискують на сонці позолочені прикраси, як великий таран наближається все ближче і ближче. Простір хвиль між двома суднами зменшувався з жахливою неминучістю. Чим ближче вона підпливала, тим більшою здавалася, підносячись над їхніми грашковим корабликами, і затуляючи сонце своїми великими трикутними вітрилами. Милосердна свята Беатрікс! промовив він, хапаючись за освячений фіал. Таран врізався в їхнє судно біля ватерлінії і пролунав стогін понівоченого дерева, коли він проломив корпус і потягнув їх боком, як загарпонену рибу. Палуба похитнулася, нахилилася, з дальнього борту здійнялася велика завіса бризок. Матрос з криком зірвався з такелажу, з болючим хрускутом вдарився о поручні і полетів у море. Брат Діас схопився обома руками за щоглу, заплющив очі і почав молитися. «Аго, на палубі!» – Яків підняв голову. На стрілоподібній платформі на носовій частині галери стояв чоловік і, нахилившись, дико махав рукою, наче намагаючись привернути увагу друга на площі. У нього було м'яке, кругле обличчя, багато блискучих прикрас, зокрема діамантова сережка, що звисала з вуха, і кучеряве золотисте волосся, що спадало на очі. «Я можу лише вибачитися за всю цю історію з Тараном, але я вважаю, що переговори проходять найбільш гладко після чіткої заяви про наміри, чи не так?» Він поклав мляву руку на передню частину червоної куртки, обвішаної позолоченими відзнаками. «Я Герцог Констанції, і так далі, і так далі, і так і інше. Не треба ставати на коліна». «Тільки не кажи мені», – гризнулася Алекс, – «що ти один із синів Євдоксії». «Третій син, як виявилося. Хоча мені подобається думати про себе, як про її єдиного спадкоємця. А ти, мабуть, моя двоюрідна сестра, слабнозвісна принцеса...» Він витягнув щось із-за пазухи піджака і почав розгортати. «Як там воно? «Сувій з важкою початкою». Він зцепив зуби, копія папської були, тієї самої, про яку ніхто не повинен був знати до прибуття втрою. «Славетна принцеса Алексія Пірогенетос!» – зачитав Констанцій. «Визнана оракулами небесного хору не менше!» Він подивився на неї, зморшивши ніс. «Пацюкувати якась чи не так? Я працюю над своєю поставою!» – огризнулася вона у відповідь. «Справді?» Гадаю, тепер можеш не обтяжувати себе цим, Констанцій викинув собі через плече. Сумніваюся, що постава знадобиться тобі там, куди ти прямуєш, але мушу сказати, що це чудово, що ви привели її прямо до мене. А тепер будьте чемними і віддайте її мені, інакше доведеться її забрати силою. Твій брат Маркіян намагався зробити те ж саме, сказав Яків. О, мені так шкода, Констанцій мав такий вигляд, ніби скуштував щось кисле. Хлопчик завжди був схильний до істерик. Я завжди думав, як це виснажливо бути постійно розлюченим. Але, зрештою, у нас були різні батьківські фігури. Його батько був абсолютним застранцем. Мій теж, як виявилося, у мами був жахливий смак на чоловіків. Вона дійсно була одружена на своїх магічних експериментах, але це він відмахнувся. Чесно кажучи, трохи відволікся від теми. Дозвольте запитати, де зараз Марк'ян?» Ну, ти знаєш, трохи тут, трохи там. Він мертвий? Нахуй мертвий. прогарчала Віга. Вираз шоку на обличчі герцога поступово розвіявся, перетворившись на промінисту посмішку. Отже ви позбавили мене ще однієї роботи. Як для ворогів, ви справді напрочуд послужливі. Усе своє життя я мріяла про сім'ю, пробурмотіла Алекс. Тепер вона у мене є, але виявилась справжньою купою лайна. Співчуваю, пробурмотів барон Рікард. Судячи з твого грізного перепаного шрамому вигляду і загального. Констанцій невиразно махнув пухким пальцем з величезним перснем у бік Якова. «Настрою! Я відчуваю, ніби ти бував на полі бою!» Він тицнув пальцем у повітря, махнувши мережевною манжеткою, мабуть, маючи на увазі військові маневри. Але більше було схоже на те, що він показує на своє улюблене тістечко. «Кілька подряпин!» – буркнув Яків. «Тоді я впевнений, що у тебе достатньо тактичної кмітливості, щоб розпізнати, коли ти опинився у вкрай невигідному становищі!» Яків стримався, щоб не здригнутися, коли відчув, що сонечко притиснулося до його спини, щоб перевести подих. «П'ятеро лучників на помості з ним», – почувся її шепіт. «Може, ще десять нащоглих». І вона зникла. Це далеко не вперше», – прогорчав він на Констанція. «Нехай це не буде для тебе востаннє! Ви всі бачите, що це абсолютно безнадійна справа!» «Я знаю, що ця кампанія шкідлива для мене», – сказав Яків, – «але я не можу їх залишити». Тільки таких нас і беруть, сказала Віга. Ого. Констанцій трохи затремтів від хвилювання. Ти один з тих похмурих героїчних типів. Він ляснув одного зі своїх лучників по плечу і з ревом побіг до такилажу. Вони похмурі героїчні типи. Його солдати не відповіли. Яків поворушив наболілими пальцями. Він ненавидів воювати на морі. Не було землі, щоб розтерти між долонями, не було твердого ґрунту, щоб впертися ногою. Все рухається на неспокійній воді. Це нагадало йому той час, коли вони намагалися перетнути Дунай до світанку на тих маленьких човниках під стрілами, що сипалися з гори. Чи хоч половина з них дісталася до дальнього берега. Або та сутичка на пляжі, що розгорталася під морськими бризками, коли тіла гойдалися на хвилях. Або та битва біля узбережжя Мальти, сморід диму, шум парусини, люди, що кидаються з палаючих кораблів. Він навіть не знав, чи мала та ділянка й води назву. Але не потрібно було знати назву місця, щоб померти там. «Скільки їх на тому кораблі?» – почув він бурмотіння Алекс. «Достатньо», – відповів Яків. «Всі переваги були на боці Констанція. Висота, число, зброя. Той факт, що його корабель не мав пробоїн і не був затоплений водою. Але не завжди можна вибрати, де битися. Іноді бій знаходить тебе, і ти мусиш зустріти його таким, який ти є. Принаймні солома на палубі горіла, ядкий дим здіймався вгору, накриваючи обидва кораблі туманною пеленою». «Ти в цьому впевнений?» Пробурметіла Батиста. Я відкритий до кращих пропозицій. Сказати, що екіпаж був в безладі, не надто поблажливо. Дехто озброювався човновими гаками та сокирами, але більшість пірнала за борт, щоб спробувати свої сили в Адриатиці. Менш терпимі до безнадійних випадків, ніж Яків, ймовірно. Для нього це не мало жодного значення. Десять до одного. Сто до одного. Тисяча до одного. Він бився б до смерті і навіть далі, як завжди. Йому треба було думати про свої обітниці. Він глибоко вдихнув, придушив кашель і повільно витягнув меча. Принаймні, цього разу тут немає клятих козлоподібних. Ні, пробурмотів Батиста, постукуючи його по руці. Але, як ем... Яків ніколи не любив повертати голову, але цього разу вирішив, що так буде краще. Він побачив брата Діаса з широко розплющеними очима. Він побачив принцесу Олексію з вишкіреними зубами. Він побачив капітана, який відійшов від румпеля, опустивши руки. Вони всі дивилися в один бік. У бік перил позаду. Хтось ковзав по ним. Жінка в розкішній уніформі, подібній до тієї, що носив Констанцій, хоча й просякнутій морською водою, із обислим мокрим тесмуванням і в якомусь шоломі. Чи ні? Це була її голова, срібляста, як риблі луска І дивно загострена. Вона дивилася на Якова величезними вологими риб'ячими очима, а зябрана її шиї, затріпотіли і широко розкрилася, коли вона видала пронизливий крик, показавши дверяди зубів, схожих на кинджали. Яків зітхнув. Неймовірний пиздець.